Əs-Saffat surəsi, 182 ayədir. Rəhman və rəhim olan Allahın adı ilə, And olsun səhv-səhv duranlara, Qovduqsa qovanlara və Quran oxuyanlara. Həqiqətən sizin Allahınız birdir. O, göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbidir. Məşliklərin də Rəbbi odur. Biz ən yaxın olan göy yüzünü ulduzlarla bəzədik. Biz həm də göyü itayətdən çıxmış hər bir şeytandan qoruduq. Onlar ali bəzmə, yuxarı aləmə qulaq asa bilməz və hər tərəfdən qovlu batılar, kənar edilərlər. Onları daimi bir əzab gözləyir. Ancaq mələklərin söhbətlərindən bir sözü çırpışdıran olsa, onu da dərhal yandırıp yaxan bir ulduz təqib edər. İndi bu müşriklərdən soruş, onları yaratmaq çətindi yoxsa bizim yaratdıqlarımızı? Axı, biz onları yapışqan kimi bir palçıqdan yarattıq. Bəli, sən onlara təcüblənirsən, onlar isə isteyza edirlər. Onlara öyit nəsiyyət verildikdə düşünüb ibrət almazlar. Bir möcüzə gördükdə isə ona isteyza edərlər. Və belə deyərlər, bu ancaq açıq-aşkar bir sehirdir. Məyər biz öldükdən, torpaq və sürsümük olduqdan sonra dirildiləcəyik mi? Eləcə də əvvəlki atalarımız dirildiləcəklərmi? Deyək. Bəli, özü də zəlil, xar olaraq dirildiləcəksiniz. O, yalnız dəhşətli bir səstən ibarətdir. Onlar dərhal dirilib başlarına gətirilən müsibətlərə baxacaqlar və deyəcəklər, vay halımıza, bu haqq hesab cəza günüdür, mələklər. Bu, yalan isab etdiyiniz ayırt etmə günüdür. Allah mələklərə belə buyuracaqdır. Yığın bir yerə zülm edənləri, onların həm taylarını və ibadət etdiklərini Allahdan qeyri, Onlara cəhənnəm yolunu göstərin, onları tutub saxlayın, çünki sorğu sual olunacaqlar. Sizə nə olub ki, bir-birinizə kömək edə bilmirsiniz? Bəli, onlar bugün Allahın əmrinə təslim olmuşlar. Onların bir qismi digəri ilə çənəboğaz olmağa başlayacaq. Tabi olanlar öz başçılarına deyəcəklər, Siz bizim yanımıza andamanla, bizim bərəkətli və uğurlu saydığımız sağ tərəfdən gəlirdiniz. Başçıları deyəcəklər, Xeyr, siz inanmırdınız və bizim, sizin üzərinizdə heç bir hökmümüz də yox idi. Xeyr, siz özünüz azğın bir qövm ediniz. Buna görə də Rəbbimizin sözü bizim barəmizdə gerçəkləşdi. Biz mütləq əzabı dadacıyıq, biz sizi yoldan çıxartdıq, çünki biz özümüz yoldan çıxmış kimsələri idik. O gün hamısı əzaba şərik olacaqlar, həqiqətən biz günahkarlarla belə rəftar edirik. Onlara, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deyildiyi zaman təkəbbür göstərirdilər və biz heç divanə bir şairdən ötürü tanrılarımızı tərk edərik mi? deyirdilər. Xeyr, o axla gəldi və Peyğəmbərləri təsdiq etdi. Siz şiddətli əzabı mütləq dadacaqsınız. Siz ancaq etdiyiniz əməllərin cəzasını alacaqsınız. Allahın müxlis bəndələri isə müstəsnadılar. Məhz onlar üçün məlum bir ruzi vardır. Növbə növ meyvələr vardır, onlar hörmətə nail olacaqlar, nəyim cənnətlərində, onlar taxtlar üstündə, bir-biri ilə üzbəyüz əyləşəcəklər, onlar üçün məyin dolu piyalələr dolandırılacaqdır, ağabbaq, özü də içənlərə ləzzət verən, onun içində ağlı başdan çıxaran heç bir şey yoxdur, onlar ondan məst də olmazlar, onların yanında gözəl, iri gözlü, baxışları yalnız ərlərinə dikilmiş zövcələr olacaqdır. Onlar sanki örtülü, ağabbaq yumurtadılar. Onlar bir-biri ilə dünyada gördükləri barədə sorğu suala başlayacaqlar. Onlardan biri belə deyəcək, mənim bir yoldaşım var idi, o deyirdi, sən doğrudan da inanmırsan ki, biz öldükdən, torpaq və sürüsümük olduqdan sonra dirildilib sorğu sual olunacaq və əməllərimizə görə cəzalandırılacaq. Sonra həmin şəx cənnətdəki yoldaşlarına deyəcək, Siz indi onun nə halda olduğunu bilirsinizmi? O özü baxıb, onu, yoldaşını cəhənnəmin ortasında görəcək. Və deyəcəkdir, Allah'a and olsun ki, sən az qala məni məhv edəcəydin. Əgər Rəbbimin lütfə olmasaydı, mən də cəhənnəmə gətirilənlərdən olardım. Biz artıq ölməyəcəyik, elə deyilmi? İlk ölümümüz istisna olmaqla, biz əzab da görməyəcəyik. Həqiqətən bu, böyük qurtuluşdur. Goy çalışanlar bunun üçün çalışsınlar. Qonaq olmağa ziyafət üçün bu cənnət yaxşıdır, yoxsa zəkkum ağacı? Biz onu zalımlar üçün bir bəla, dərd etdik. O, elə bir ağacdır ki, cəhənnəmin lap dibindən çıxar. Onun meyvəsi şeytanların başı kimidir. Onlar, cəhənnəm əhli, ondan yiyəcək və qarınlarını onunla dolduracaqlar. Sonra onlar üçün içməyə qaynar su ilə qatışmış irin vardır. Daha sonra onların qaydacaqları yer, mütləq yenə cəhənnəmdir. Çünki onlar atalarını azmış gördülər. Bununla belə yürə-yürə onların ardınca düşüb getdilər. Həqiqətən onlardan əvvəlkilərin əksəriyyəti azmışdı. And olsun ki, biz onlara qorxudan peyğəmbərlər göndərmişdik. Bir gör, o qorxudanların axırı necə oldu? Yalnız Allahın sadiq bəndələrindən başqa. Həqiqətən, Nuh bizə dua etmiş. Onun duası necə də gözəl qəbul olunmuşdu. Biz onu və ailəsini böyük fəlakətdən qurtardıq. Məhz onun nəslini baqi etdik. Sonralar gələnlər içərisində onun üçün yaxşı ad qoyduq. Bütün aləmlər içərisində Nuh-a salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, o bizim mömin bəndələrimizdən idi. Sonra başqalarını, iman gətirməyənləri suda boğduq. Həqiqətən İbrahim də onun, Nuhun yolu ilə gedənlərdən idi. O zaman o, öz Rəbbinin hüzuruna tərtəmiz bir qərblə gəlmişdi. Həmin vaxt o, atasına və tayfasına belə demişdi. Siz nəyə ibadət edirsiniz? Allahı qoyub yalançı tanrıları mı istəyirsiniz? Aləmlərin Rəbbi barəsində zənniniz nədir? İbrahim ulduzlara bir nəzər saldı və dedi, mən xəstəyəm. Ondan üz çevirib getdilər. Xəlbətçi onların tanrılarının yanına gedib dedi, Məyər yanınızda olan bu təamları yeməyəcəksiniz, sizə nə olub ki, danışmırsınız? Sonra bütlərin üstünə yüyürüb, sağ əli ilə onlara möhkəm bir zərbə indirdi. Bundan xəbər tutan tayfası yürə-yürə onun yanına gəldi. İbrahim onlara dedi, siz özünüz yonub düzəltdiyiniz şeylərə mi ibadət edirsiniz? Halbuki sizi də, sizin düzəltdiklərinizi də Allah yaratmışdır. Onlar dedilər, bunun üçün bir ikin, özünü də oda atın. Onlar onun üçün belə bir hilə qurmaq istədilər. Biz isə onları çox səfil bir vəziyyətə saldıq. İbrahim oddan xilas olduqdan sonra dedi, Mən Rəbbimə doğru gedirəm. O mənə doğru yolu mütləq göstərəcəkdir. Ey Rəbbim, mənə salihlərdən olan bir övlad bəxş et. Biz də ona həlim xasiyyətli bir oğlan uşağı ilə müjdə verdik. O, yüyürüb qaçma çağına çatdıqda İbrahim dedi, Oğlum, yuxuda gördüm ki, səni qurban kəsirəm. Bax gör, nə fyrirəşirsən. O dedi, Atacan, sənə nə əmr olunursa, onu da et, İnşallah mənim səbirlilərdən olduğumu görəcəksən, onların hər ikisi təslim olduğu və üzüstə yerə yıxdığı zaman biz ona belə kitab etdik. Ya İbrahim, artıq sən röyanın düzgünlüyünü təsdiq etdin, biz yaxşı iş görənləri belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, bu, açıq aydın bir imtihan idi, biz ona böyük bir qurbanlıq əvəz verdik. Sonradan gələnlər arasında onun üçün yaxşı ad qoyduq. İbrahimə salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, o bizim müəmin bəndələrimizdən idi. Ona salihlərdən olan İsaqın Peyğəmbər olacağı ilə müjdə verdik. Biz ona və İsaqa Peyğəmbərliklə, övlaç çoxluğu ilə bərəkət verdik. Onların hər ikisinin nəslindən yaxşı işlər görən də var, açıq aşkar özünə zülüm edən də. Biz Musa və Haruna da neymət bəxş etdik. Onların hər ikisini böyük fəlakətdən qurtardıq. Onlara yardım etdik və onlar qalib gəldilər. Onların hər ikisinə açıq aydın o kitabı, tövratı verdik. Onların hər ikisini doğru yola müvəffəq etdik. Sonradan gələnlər içərisində, Onların hər ikisi üçün yaxşı ad qoyduq. Musaya və Haruna salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, onların hər ikisi bizim mömin bəndələrimizdən idi. Həqiqətən, İlyas da Peyğəmbərlərdəndir. Bir zaman o öz tayfasına belə demişdi. Məyər bütlərə ibadət etməklə Allahdan qorxmursunuz, məyər siz yaradanların ən yaxşısını... Allahı qoyub bələ ibadət edirsiniz, həm sizin Rəbbiniz, həm də sizdən əvvəlki atalarınızın Rəbbi olan Allahı mı tərk edirsiniz? Lakin onlar təkzib etdilər. Buna görə də cəhənnəmə gətiriləcəklər. Yalnız Allahın müxlis bəndələrindən başqa ''Sonradan gələnlər arasında onun üçün yaxşı ad qoyduq, İlyasa salam olsun. Həqiqətən biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq. Şübhəsiz ki, o bizim mömin bəndələrimizdən idi. Həqiqətən, Lut da Peyğəmbərlərdəndir. Yadına sal ki, biz o vaxt onu və bütün ailəsini xilas etdik. Yalnız əzab içində qalanlar arasında olan qoca qarıdan başqa. Sonra isə başqalarını yox etdik. Siz səhər və axşam vaxtı onların yurdundan keçirsiniz.'' Məyər bir düşünüb daşınmırsınız, həqiqətən Yunis də göndərilmiş Peyğəmbərlərdəndir. Yadına sal ki, bir zaman o dolu bir gəmiyə qaçmışdı. Gəmidə olanlar püş yatmış və məqlub edilənlərdən olmuşdu. Yunis özünü qınayarkən balıq onu udmuşdu. Əgər o Allahı çox təqlis edənlərdən olmasaydı, yəqin ki, balığın qarınında qiyamət gününə qədər qalardı. Nəhayət o xəstə olduğu halda onu boş bir yerə, sahilə atdıq və üstündə ona kölgə salmaq üçün iri yarpaqlı bir qabaq tağı bitirdik. Biz onu yüz min nəfərə və daha çox kimsəyə Peyğəmbər göndərdik. Nəhayət onlar ona iman gətirdilər və biz də onlara müəyyən vaxt edək, aram verdik. O müşriklərdən soruş, deməli qızlar sənin Rəbbinin, oğlanlar isə onların özlərinindir, elə mi? Yoxsa biz mələkləri dişi yaratmışıq? Və onlar da şahid olublar. Xəbərin olsun ki, onlar öz yalanları üzündən mütləq belə deyəcəklər. Allah övlad törətmişdir. Onlar həqiqətən yalancıdırlar. Məyər Allah qızları oğlanlardan üstün mü tutmuşdur? Sizə nə olmuşdur? Necə mühakimə yürüdürsünüz? Heç düşünürsünüz? Yoxsa sizin açıq-aşkar bir dəliliniz vardır? Əgər doğru danışırsınızsa, kitabınızı gətirin. Onunla Allahla cinlər arasında bir qohumluq əlaqəsi icad etdilər. Həqiqətən cinlər onların qiyamət günü cəhənnəmə gətiriləcəyini bilirlər. Allah ona aid etdikləri sifətlərdən tamamilə uzaqdır. Allahın müxlis, mömin bəndələri isə istisnadır. Nə siz, nə də ibadət etdikləriniz heç kəsi tovlayıb yoldan çıxara bilməzsiniz. Yalnız cəhənnəmə girəcək kimsədən başqa. Cəbrail belə dedi, bizdən elə birisi yoxdur ki, onun müəyyən bir yeri olmasın. Həqiqətən biz səhv-səhv dururuq. Və Allahı təqdis edib şəninə təriflər deyirik. Müşriklər təkidlə belə deyirdilər: "Əgər bizdə əvvəlcülərin kitablarından biri olsaydı, biz də mütləq Allahın müxlis bəndələri olardı." Amma onu inkar etdilər. Onlar mütləq biləcəklər. And olsun ki, peyğəmbər bəndələrimiz haqqında əvvəlcədən bu sözümüz deyilmişdi. Onlar mütləq qalib gələcəklər. Bizim əskərlərimiz labid olaraq zəfər çalacaqlar. Sən bir müddət onlardan üz çevir və kənardan onlara bax. Onlar mütləq küfürlərinin aqibətini görəcəklər Onlar əzabımızın tezliklə gəlməsini istəyirlər O əzab onlara yetişdikdə qorxudanların Lakin yola gəlməyənlərin sabahı necə də pis olacaq Sən onlardan bir müddət üst çevir Və kənardan onlara bax Onlar mütləq küfürlərinin aqibətini görəcəklər Sənin Rəbbin, yenilməz qüvvət sahib olan Rəbbin Müşriklərin ona aid etdikləri isfətlərdən tamamilə uzaqdır Peyğəmbərlərə salam olsun, aləmlərin rədbi olan Allaha həmd olsun.